Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și purulea și în vecii vecii lor. Amin. Împărate ceresc mângietorle, Duhul adevărului, care pretutindenești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și dătătorle de viață,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 Bogăția și slava celor trecătoare și cu virtutea milosteniei s-a împodobit, iar prin moartea ei cea mucenicească, de luna măririi în ceruri s-a învrednicit. Pentru aceasta și noi, cu mulțumire și cu evlavie, o lăudăm zicând, Bucură-te, Sfântă Preacuvioasă Elisabeta, noua muceniță a lui Hristos! Din pruncie ai avut sădită în inima ta virtutea smereniei și a dragostei pentru cei aflați în nevoi. Iar sporind cu vârsta și cu priceperea, ai viețuit în cumpătare și în întreaga înțelepciune, că nici frumusețea ta cea aleasă, nici bogăția, nici slava acestei lumi nu ți-au plecat sufletul spre păcat, ci în toate cu bună cucernicie ai petrecut, pentru care noi te lăudăm așa. Bucurete mlădiță, din vie domnească! Bucurete te că ai odrăslit din seminție împărătească! Bucure-te că din pruncie, în smerenie, ai viețuit! Bucure-te că părinții tăi dragostea pentru aproapele în inimă ți-au sădit! Bucurete te că odată cu vârsta ai sporit în înțelepciune! Bucurete te că nu te-ai trufit cu bogăția și cu bunul tău nume! Bucurete te că frumusețea ta pe toți i-a uimit! Bucure-te că și cu frumusețea cea din lăuntru te-ai împodobit! Bucure-te, chip de blândețe și de cuvință în toate! Bucure-te și ne învață a te cinsti după dreptate! Bucure-te, sfântă cuvioasă Elisabeta, nouă muceniță a lui Hristos! Văzându-ți o sârdia spre toată fapta cea bună, Dumnezeu a socotit să altuiască mlădița sufletului tău în via cea roditoare a dreptei credințe. Pentru aceasta, lăsându-ți patria și părinții, ți-ai urmat soțul în pământul binecuvântat al Rusiei Ortodoxe, de-a cărui sfințenii împărtășindu-te, ai cântat cu mulțumire lui Dumnezeu, Aliluia! Aliluia! Aliluia! Nici palatele împărătești, nici strălucirea veșmintelor, nici slava cea de la oameni nu au glintit sufletul tău cel zidit pe piatra virtuților, ci mai cu o sârdie ai înmulțit talentul milosteniei, făcând bine celor lipsiți, flămânzi și săraci, care te cinsteau ca pe o stăpână și o crotitoare a lor, împreună cu care te lăudăm așa. Bucure-te că din apusul cel rătăcit în credință la lumina răsăritului ortodox ai venit. Bucurete că din economia lui Dumnezeu, cu un prinț rus binecredincios te-ai însoțit. Bucure-te că descoperind frumusețea ortodoxiei, ochii sufletului ți s-au deschis. Bucurete că harul Duhului Sfânt de inima ta s-a atins. Bucurete că primind Sfântul Botez, în Hristos te-ai îmbrăcat. Bucurete că talentul cel dat ție mai cu o sârdie l-ai lucrat. Bucură-te că sămânța dreptei credințe în pământul inimitale a rodit. Bucurete că prin faptele tale bune ai adus rod în sutit. Bucură-te că ai înmulțit milostenia pentru cei necăjiți! Bucură-te că ai purtat grijă de cei bolnavi și lipsiți! Bucură-te, sfântă precuvioasă Elisabeta, noua muceniță a lui Hristos! Următoare a smereniei lui Hristos te-ai arătat cu fapta cuvioase Elisabeta, că fiind ucis soțul tău de cei fără de lege, te-ai plecat voi, Dumnezeu, fără împotrivire, întărindu-ți inima pe piața credinței și a răbdării și cu mulțumire cântând lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia! Iubiți pe vrăjmașii voștri, a zis Domnul. Iar tu, cuvioase, urmând poruncii sale, ai cercetat în temniță pe ucigașul soțului tău și cu blândețe l-ai îndemnat la pocăință, ca să-i câștigi sufletul pentru împărăția lui Dumnezeu, de care lucru minunându-ne, cu evlavie te lăudăm așa. Bucure-te, că la apa durerii Dumnezeu te-a cercat. Bucure-te! că voii lui cele atotputernice cu smerenie te-ai plecat. Bucură-te că moartea soțului tău din mâna lui Dumnezeu ai primit. Bucură-te că suferința și întristarea cea multă de Hristos nu te-au despărțit. Bucură-te că pe ucigașul cel năimit ai voit să-l aduci la pocăință. Bucură-te că învățându-l cu blândețe l-ai povățuit pe el la credință. Bucură-te, porumbiță fără răutate, care pe vrăjmașii tăi ai iubit! Bucurete a Domnului următoare, care porunca dragostei ai plinit! bucură caldă rugătoare pentru cei întemnițați și asupriți! Bucurete te grabnic ajutătoare, care împaci pe cei învrăjbiți! Bucură-te, sfântă preacuvioasă Elisabeta, noua muceniță a lui Hristos! Văzând zădărnicia celor trecătoare, ai lăsat palatele împărătești și slava de la oameni ca să-ți agonisești locași nepieritor în ceruri. Împărțindu-ți averile, ai lepădat toate desfătările lumii acesteia, urmând lui Hristos, cel ce a sărăcit de bunăvoie pentru noi, căruia neîncetat îi cântai, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Bun și frumos lucru este să locuiască frații împreună, că unde este unire, acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac. Acestea cu cuvioasă Elisabeta și umplându-te de râvnă fierbinte, ai ridicat locaș sfânt de rugăciune și de milostenie către cei sărmani, pentru care toți cu credință te lăudăm așa. Bucură-te că sufletul tău nu a aflat o în palatele împărătești. Bucură-te că pentru dragostea împăratului ceresc, împreună cu săracii, ai voit să locuiești. Bucură-te că pădând slava și bunul neam, viața ți-ai închinat lui Hristos. Bucură-te că averea pământească o ai socotit de prisos bucură te că în mănăstire mare spre slava lui Dumnezeu ai întemeiat. Bucure-te că întrâns multe suflete odihnă, au aflat. Bucure-te că milostenia mult ai iubit. Bucure-te că de însutit ai dobândit. Bucure-te că viața ți-a fost ardere de tot pentru a aproape lui mântuire. Bucură-te că și pe noi ne ocrotești cu a ta milostivire. Bucură-te, sfântă preacuvioasă Elisabeta, noua muceniță a lui Hristos! Arzând cu duhul de dragoste a lui Hristos, ai primit marele și îngerescul chip al călugăriei. Și îmbrăcându-te în haina mântuirii și în platoșa dreptății și încingând mijlocul tău cu puterea adevărului, ai stat cu tărie împotriva vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, cântându lui Dumnezeu cu bucurie, Aliluia! Aliluia! Aliluia! Intrând pe calea cea strântă a viețuirii monahicești, ai înmulțit ostenelile și nevoințele tale și cu smerenie ai purtat grijă de sufletele încredințate ție spre povățuire. După cuvântul Mântuitorului care zice, cel ce voiește să fie mai mare între voi, să fie slujitorul tuturor, iar noi, minunându-ne de o lepădare de sine ca aceasta, cu Evlavie te lăudăm zicând. Bucurete că primind îngerescul chip, mireasă a lui Hristos te-ai făcut. Bucurete că prin înfrânare și curăție viață îngerească ai petrecut. Bucurete că trubul tău cel trudit pe o în îngustă îl odihneai. Bucurete că nedând somn ochilor tăi cu asprime în toată viața te nevoiai. Bucurete în privegheri și rugăciuni pururea stăruitoare, bucură a obștii tale prea înțeleaptă povățuitoare, bucură a virtuților evanghelicești, grădină, bucură icoană de dragoste creștină, bucură chip al lepădării de sine, Bucurăte, bucuria celor ce te urmează pe tine, Bucură-te, sfântă cuvioasă Elisabeta, Noua muceniță a lui Hristos. Iubind pe Dumnezeu din toată inima și pe aproapele tău, ca pe tine însăți, ai plinit cele din trei porunci ale legii lui Hristos, arătând prin pilda vieții tale că nevoința monahicească și grija pentru cei lipsiți sunt împreună lucrătoare la mântuirea Sufletului. Pentru aceea te-ai făcut tuturor toate și cu o sârdie ai cântat lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Luând o crotitoare ale mănăstirii tale pe Sfintele Marta și Maria, surorile lui Lazar, care au primit cu dragoste în casa lor pe Mântuitorul, te-ai făcută vrednică următoare a lor, slujind cu osârdie celor lipsiți, bolnavi și necăjiți, alinându-le durerile trupești și sufletești, mângâindu-i în nevoi, pentru care și noi te lăudăm așa bucură a poruncilor lui Hristos vrednică împlinitoare! Bucură-te a în nevoi grabnică ajutătoare! Bucură-te că pe cei bolnavi și suferinți i-ai primit! Bucură-te că tu însăți cu dragoste i-ai îngrijit! Bucură-te a copilor orfani ocrotitoare! bucură a maicilor îndurerate alinare! Bucurete a celor fără casă a bucurete bucure-te a celor deznădăjduiți întărire, bucure-te blândă răbdătoare a neputințelor omenești, bucure următoare a dragostei dumnezeiești, Bucurete, te sfântă preacuvioasă Elisabeta, noua muceniță a lui Hristos! Socotind Dumnezeu să lămurească în focul prigoanei, poporul rus cel binecredincios a îngăduit asupra lui stăpânirea celor fără de lege. Pentru aceasta, ziua și noaptea, cu în te-ai rugat, stăruind în post și priveghere, ca să se izbăvească țara de urgia cea cumplită. Și încredințând toate voi lui Dumnezeu, i-ai cântat cu umilință, Aliluia! Aliluia! Aliluia! Nu s-au sfit potrivnicii credinței ca să ridice asupra unsului lui Dumnezeu țarul Rusiei pe care cu defăi mare și cu bagiocură l-au prigonit. Iar tu, înțelegând încercările și suferințele ce vor veni asupra ta, n-ai plecat urechea la graiurile celor ce te sfătuiau să fugi din calea prigonitorilor ci cu bărbăție ai ales pătimirea pentru Hristos, pentru care, minunându-ne, te lăudăm așa. Bucure-te, mlădiță, în pământul rusesc răsădită! Bucure-te a noi tale țări, fică prea iubită. Bucure-te că pentru Rusia lacrimi cu amar ai vărsat! Bucure-te că în post și priveghere stăruind te-ai rugat! Bucure-te că te-ai mâhnit de apopor lui rătăcire! Bucure-te că nu te-ai înspăimântat de a în îngrozire!» Bucură-te că din pământul rusesc n-ai voit a ieși! Bucură-te că ai ales pentru Hristos a pătimi. Bucură-te că pe calea crucii cu bărbăție ai pornit! Bucurete te că nimic din hotărârea ta nu te-a clintit! Bucură-te, sfântă preacuvioasă Elisabeta, noua muceniță a lui Hristos! Mulțime de necredincioși au năvălit asupra mănăstirii tale cu arme și cu vuiet mare, socotind să o pustiască, dar minunându-se de buna rânduială și de multa milostivire ce se făcea întrânsa, au plecat rușinați, iar tu, cu mâhnindu-te că n-ai fost aflată încă vrednică de cununa muceniciei, ai cântat lui Dumnezeu cu umilință, Aliluia! Aliluia, Aliluia! N-a întârziat multă vreme ceasul pătimirii tale, că la prealuminatul praznic al învierii Domnului ai fost luată din mijlocul obștii și fiind pusă sub strajă tare, ai fost trimise în surghiun împreună cu credincioasa ta Maica Varvara. Iar surorile plângeau nemânghite de plecarea ta, pentru care și noi, cu umilință, îți cântăm așa. Bucurete că de prigonitorii de Dumnezeu nu te-ai înspăimântat. Bucurete că pe aceștia, cu îndrăzneală, i-ai înfruntat. Bucurete că ceasul pătimirii l-ai așteptat cu dorire. Bucurete, Duh bărbătesc. În femeiască fire, bucură-te că ce în surghiun cu necinste ai fost dusă, bucură-te că sub strajă tare, fără milă, ai fost pusă, bucură cu credincioasa Varvara, ucenica ta, bucură-te că împreună cu tine a ales și ea a pleca, bucură-te că pe cale lui Dumnezeu i-ați mulțumit, bucură-te că a pătimi pentru el va învrednicit. Bucure-te, Elisabeta, noua muceniță a lui Hristos! Tainică și neînțeleasă minții omenești, este rânduiala lui Dumnezeu, că de sânge împărătesc a fost trebuință pentru curățirea păcatelor poporului. Pentru aceasta, cuvioase Elisabeta, ai fost dusă la Alapaevsk, împreună cu ducele Serghei și prinței Ioan, Constantin și Vladimir cel tânăr, cu care, gătindu-te de mucenicie, ai cântat lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia. În frigoșătoare a fost noaptea muceniciei voastre, că legați la ochi și loviți fără milă, ați fost aruncați într-o mină adâncă. Și voi voind și să vă piardă cu totul, au socotit să mistuie trupurile voastre prin foc. Însă precum pe Daniil în groapa leilor și pe cei trei tineri din cuptor, puterea lui Dumnezeu va păzit nevătămați, pentru care și noi, Sfântă Elisabeta, te lăudăm așa. Bucură-te că viața pentru Hristos ți-ai pus! Bucură-te căci ca o jertfă de ardere de tot te-ai adus! bucură -te împreună cu Varvara, cioasa ta uceniță! bucură împreună cu Serghei, care a stat tare în credință! bucură cu Ioan, Igor și Constantin, cei asemenea celor trei tineri din cuptor! Bucure-te cu prințul Vladimir cel tânăr, viteazul pătimitor! bucure cu sfântul țar Nicolae și familia sa! Bucure-te cu sfânta împărăteasă Alexandra, sora ta! că împreună întrăgiți ceata noilor mucenici! bucure că toți în cămara mirelui acum vă sălășluiți! Bucure-te sfântă preacuvioasă Elisabeta! Noua muceniță a lui Hristos. Minunată auzire s-a făcut unui țăran venit noaptea la pădure, că din adâncurile minei, glasul tău răzbătea, cântând cântărde de gropăciune pentru sufletele celor adormiți și zicând: Fă bine primită, doamne, jertva noastră ce o aducem în ție, un ros de bună mireasă duhovnicească, și miluiește-i cu mila ta pe toți cei ce cântă cu credință, Aliluia, Aliluia, Aliluia! Minunată s-a arătat în tine puterea lui Dumnezeu, care pe cele neputincioase și slabe le face tari, că te vie în adâncul minei, te-a întărit să îngrijești rănile mucenicilor lui și să îi prohodești după rânduială, iar mai pe urmă sufletul tău curat în împărăția sa l luat ca să-ți răspătească în sutit ostenelele tale, pentru care și noi îți cântăm cu Evlavie. Așa, bucurete Sfântă Elisabeta, muceniță preaslăvită! bucurete apărătoarea noastră prea fericită, bucurete că frumusețea chipului cu vitejia Duhului ai unit, bucurete că adâncurile pământului cu pătimirea ta le-ai unit. bucură că de acolo laudă lui Dumnezeu ai cântat. Bucură-te că rănile mucenicilor lui Hristos ai legat. Bucură-te că săvârșind alergarea ta la cele cerești te-ai suit. Bucură-te că îngerii sufletul tău l-au primit. Bucură-te că pentru pământul rusesc ești ca un soare. Bucură-te vioase de multe minuni izvorătoare. Bucură-te, sfântă precuvioasă Elisabeta, noua muceniță a lui Hristos! Fără cruci și morminte au voit să vă lase potrivnicii credinței pe voi, noilor mucenici, cei șapte la număr, dar n-a îngăduit Domnul ca mult pătimitoarele voastre trupuri să fie bagiocorite ci prin economia lui cea înțeleaptă au fost duse în pământul Chinei până la vremea rânduită. Iar noi, bucurându-ne de o purtare de grijă ca aceasta, dăm slavă lui Dumnezeu, celui ce se odihnește întru sfinții săi, cântându-i Aliluia, Aliluia, Aliluia. Minunat semn s-a arătat întru tine cuvioasă Elisabeta că din racla tale a curs mir bine mirositor și trupul tău s-a aflat întreg și nestricat. Iar Dumnezeu, care împlinește cererile celor ce-l iubesc pe el, a rânduit ca sfintele tale moște și ale credincioasei tale ucenice, Varvara, să odihnească după dorința ta în biserica Sfintei Maria Magdalena din Ierusalim, pentru care și noi, după vrednicie, te lăudăm așa. Bucură-te că cetatea Ierusalimului cu mare cinste a primit moaștele tale! Bucură-te că te-ai adăugat ca un odor de preț la comorile sale! Bucură-te că și cu cuvioasa Varvara lângă tine odihnește! Bucurete, te că și pe ea tot poporul cu evlavie o cinstește!» bucură te că Dumnezeu, rugăciunea ta cea fierbinte, a ascultat. Bucurete că în Biserica pe care tu înseți, ai împodobit o te-a așezat. Bucură-te că celor ce aleargă la sintele tale moaște ești grabnic ajutătoare. Bucură-te, dătătoare de pace și din primejdei izbăvitoare. Bucură-te, ceea ce alin inimile măhnite și înpovărate. Bucură-te, ceea ce ne mijlocești la Dumnezeu iertare de păcate. Bucură-te, sfântă preacuvioasă Elisabeta, noua muceniță, al lui Hristos. Cetele mucenicilor s-au bucurat primindu-te pe tine cu vioasa, Elisabeta, împreună cu noi mărturisitori a lui Hristos, la Alapaevsk, că din vremuri de aspră prigoane, Sufletul v-ați pus pentru dreapta credință, defăimând toate bogățiile și slava pământească. Pentru aceea și în palatele împăratului ceresc, acum sălășluindu-vă, nu încetați a vă ruga pentru noi, cei ce cu evlavie vă cinstim și îi cântăm lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia! Harul cel Dumnezeesc cer pentru noi de la Hristos, muceniță Elisabeta, ca urmând vieții tale preminunate să slujim cu o sârdie Celor aflați în nevoi și sufletul nostru să-l punem pentru aproapele, iar în vremea mărturisirii să stăm tari în credință, având ca ajutor rugăciunile tale, noi, cei ce cu dragoste îți cântăm așa, bucură-te, bună chivernisitoare, că împărțindu-ți averile, cum în cer ai adunat. Bucure-te, prea înțeleaptă, că lepădând slava lumii, calea monahicească ai urmat. Bucure-te, că prin milostenie porunca dragostei de aproapele ai plinit. Bucure-te, că pildă de bunătate și de răbdare ne-ai dăruit. Bucure-te, că împreună cu mucenicii de la Alapaevsk, jertfă pentru Hristos te-ai adus. Bucure-te, fericită moștenitoare, a bunătăților celor de sus. bucure că pentru cei ce te cheamă în ajutor, pururea mijlocești. bucure nouă muceniță, care pe noi, cei vechi de patimi, cu harul Sfântului Duh ne înnoiești. Bucure-te, Maică preacuvioasă, care ai aflat pe mirele tău cel dorit. Bucure-te, crin minunat, în văile raiului înflorit. Bucure-te, sfântă preacuvioasă Elisabeta, noua muceniță a lui Hristos! O preacuvioasă maică Elisabeta, slăvită muceniță a lui Hristos, primește de la noi, păcătoșii și nevrednicii, aceste smerite cântări de laudă și de mulțumire și ne izbăvește cu rugăciune tale de toată amăgirea celui viclean ca stând tari în credință să mărturisim cu îndrăzneală pe Hristos până la sfârșit și împreună cu tine, în împărăția cerească, să ne învrednicim, ai cânta Aliluia, Aliluia, Aliluia! O sfântă precuvioasă Maică Elisabeta, slăvită muceniță a lui Hristos, primește de la noi păcătoșii și nevrednicii, aceste smerite cântări de laudă și de mulțumire și ne izbăvește cu rugăciune tale de toată amăgirea celui viclean, ca stântari în credință să mărturisim cu îndrăzneală pe Hristos până în sfârșit și împreună cu tine în împărăția cerească să ne învrednicim ai cânta Aliluia, Aliluia, Aliluia. O sfântă preacuvioasă Maică Elisabeta, slăvită muceniță a lui Hristos, primește de la noi păcătoșii și nevrenicii aceste smerite cântări de laudă și de mulțumire și ne izbăvește pe noi cu rugăciunile tale de toată amăgirea celui viclean, ca stând tari în credință să mărturisim cu îndrăzneală pe Hristos până în sfârșit.